bon ici, monsieur. kanpoa eta barrua, kategoria erlatiboak dira. Elkar behar dutenak, etero definituak, kontingenteak. Beste zerbaitekiko da zerbait kanpoko edo barruko. Edo bestela esan da. Kampotik definitzen dugu barrua eta barrutik kanpoa. Zinemak, begire da izanik adierazpidearen ardatz behinena, etengabeko jokoa izan du kanpo begiratua eta begiratzen duena, pantaillaratu eta ikuslea, Mugaargii lerroak zen du. Nor bere tokian, Inorrk expplizitukis azaldu beharra izan gabe ulertzen den banaketa naturala. Ezer gutxi du naturala gala ere. Eta dela modu kontzientean edo oarkabean, barrualde eta kanpoaldei buruzko hausnarketa interesgarriak eskaini dizkigu. Bait ere, gizartearen onuren baitan kokatutako taldei zein hauetatik kanpo daudenei buruz. Eta baita, nola ez, Euskal zerari dago kionean ere. And hide in Kanpotik zein barrutik begiratuta, zera fascinantea osatu izan baitugu Euskaldunok historikoki. Baita begi filmikoarentzat ere. Aberatzek pobren sentitzen duten fascinazioaren moduko bat ere eraginin izan dugu. Estrañamendu moduko bat. Magnetismo, eksotiko bat. Guri begira egondu izan dira. Zuk sentitzen duzun hotza hau bakardadea, iluntasuna sortzen dituen hotza da. Zuk sentitzen duzun hotza nik sentitzen dudana da. Zerupe berean bizi gara eta. Guk sentitzen dugun hotza beste milioika pertsona gehiagok jasan izan dute bai. Sentitzen dugun hotzoek gure bihotzak izozten ditu. Hize hotza heldu zen, zabaldu zen, munduaren azken mugallderaino. Sistemak, Ala nahi baitzuen, zuen, norberekeriaren frontea hau. Inoren babesean, hortzarazu. Berriro bide gabekeria ez jantzita. Inoren babesean, hortzarazu. Gutiziazko zeru beltzonen pean. Inoren babesean, hortzarazu. Hortzarazu. Hortzarazu. Inoren babesean. Milaka harima galduta. Milaka bihotz izostuta. Milaka paisaia guzti zondatuta. Milaka zonbi. Esprezio erigabeko orpegiak iritik noragabean. Maitasuna, zuk bakarri konpon dezakezu hau guztia. Maitasuna, azkar irzut zaitez gure bihotzetara. Aize hotza heldu zen, zabaldu zen munduaren azken mugalderaino. Sistemak hala nahi baitzuen eragin zuen norberekeriaren fronteo inoren babesean hortzera zu. Perriro bidegabekeria ziantzita inoren babesean hortzarazu, Gotiziazko zeru beltz honen pean. Inoren babesean. Inoren babesean. Eusko Parrandaguneak, parti eta borroka lemarekin astintzeko sortutako Patrol Destroyers taldeak militantzia hausten ditu oiko kanpo eta barrutasunak. Doinu elektronikoak, dabstepa, alboka samplerrak, hip-hopa euskaraz eta mofeta mozorroak, gutasunaren alferrak, gainetik kendu eta masa urbanoak berotzeko. Hots egiten baitu kanpo barruan, barru kanpoan. Bertson na Klas! Claro. Come Otsa eta hotza kanpoan. Besoa horretarako diseinatutako zulotik ateratzera pistolapean behartuta zazpi minutuan izozteko besteko hotza. Beso Besobat maiukadazk kraskatzeko besteko hotza. Kanpokoa eta mailua darabilenari agindua ematen dionaren bihotz barruko hotza. Snowpiercer, klase gizartea eta lokomotorearen kontrola. It the Glitter Freeze, Dr. Elk, listen, you weren't credits, I believe you! Trenaren buztanean, jaio gara. Kontatu diguten nola duela amazazpi urte, berotze global ali egiteko sustantzia bat espraitu zuten gobernuek edo. Eta Eeta nolaz funtzionatu zuen planeta oztuz. eta nola jarraitu zuen funtzionatzen. Oztuz eta otuz lurra. Alik eta izoztu zen arte. Aalik eta bizitza oro hiltzen arte. Landareak, animaliak, gizakiak, denak izotz, dena mortu. Orain, treneko bideariak bakarrik gelditzen gara. Bertako jendeak, bertako animaliak Bertako landareak etengabe lurrari biraka, motore eternalari esker. Buruan aberatsak dena dutenak, buztanean gu, ezer gabekoak, elkar jandakoak, elkarren aragiaren zaporea gogoratzen dugunak. Haien pistolen eta bota militarren menera ohitutakoak. Kontaketetan zutitu eta exertzera ohitutakoak kontaketetan gure artetik umeak nola daramatzaten ikustera aspaldik egindakoak. Irauutzaren eguna noiz iritiko den kontaketan zaeldutakoak gu Benzera. Euskaldunok Euskaldunak trenean gaude. Itzalen trenean. Jose Luis Gerinek liokeen moduan. Sinemazere arduratu da inor hemen. Trenen leioetatik ikusitakoa grabatu naian. Sortu naian. Eta segundoko hogeta lau lehio igarrotzen diren trantze horretan ikusi dugu Euskaldunok geure burua. Hor paratu gaituzte, begiratu izan digute. Lehenengo ez aritzen garen ez gehienetan, bigarrenak hartuko dugu gure joari geratzen zaiona. MacBakia, mila bederatzerun eta hogeita zeian, manraik egin zuen film labur baten izena dugu. Zoroa, ederra, librea. Konposak eta geldoen eta mugimendu txipitan, bizi diren objektuen arteko kontrakuntzak lantzen dituena. Peter Baizen arabera, filmeak garaiko posibilitate optikoak aztertu eta baliatzea bertze helbururik ez dauka. Ez dugu baizik kasu emanen, filmearen izena itzultzen duelarik, Barkatu eginen diogu, berezi eta dramaturgo irautzaileak. Euskara dela behintzt ikasi zuen. Zertara dator euskarazko izena manrai Amerikarraren obra batean. Funtxi kabkoa iduri du. Manendu horrek, ez du filmean gerdatzen denarekin. Sagarrek eta tolouek ez dute elkarlarrdeiatzen ez poseelatzen. Baina nekesatzzeematen zuen Raik izen hoberik bere filmerako lan surrealista egin zuen. onirikoa. Eta hartan, objektuen arteko urruntasun teorikoak ematen dio indar plastikoa. Isidor Dukasek Loremonteko kondeak errana zuen atezu poetikorik biziena parasolak josteko makinarekin topo egiten duenean gertatzen dela. Bereziki, aurkitzea ebakuntza mailaren gainean gertatzen baldin bada. Izan ere, baote dago ezer surrealistagorik, zinemaggie janki Paristar baten dako noski, bere Abanguardiako filmea, laborarien mintzaira bitxienean, tupustez jasoriko, erran arbitrario horretan izendatzea baino. Handikagitz gero dora, Abanguardiako euskal margolari batek, ere-erera baleibu izik zuguba aruaren, izen misterio txuarekin bataiatu zuen bere marrazki filma. Mendoikutxe ipioat dugu hau. Sistiagak erabilizuen mintzaira asmatu horren fonema guztiak, Euskararenak izan balitezke ere, badu mezu ironikorik manrairendako. Ez ziezaguzula filmerik egin, eginin ditugu gu aurk. Euskara eta zineman olabait josirik azaltzea, geroago argituko josiaren aria, ez da hain arri-garria mila bederatzieun eta irurogeita amaikan. Berantetxirik ere, gure kulturak jakin izan du mendearen uin artistikoetan murgeile egiten. Patu gaiztoko Nikolas Lekuonaren kolaxak eta argazkiak izaten ahaltziren manrairen beraren jarraitzaile trebe batenak. Egun, artearen paradosa, emak bakia baita, euskal literaturaren zirkulo azkar baten izena dugu. Manrai, jota zegoan, sosik gabe. Eta orduan, aberats janki artezale batek niarritze inguruan zeukan etxea, utzi omentzioan lan egin zezan. Baserritar bati galdetu omentzioan, behin, zer esan zuen etxearen izen euskarazkoak. orduan jakin zian, sasima izter zegoen etxearen izenaren esan eta urase hartu zian titurudako. Ruper Ordorikak ematen dizkidan argibideak dira. Itz egiten dugu zinemaz eta manraiz. Badak izer edo zer, honetaz, emak bakia baitako partaidea da. Bartze aukera bat sortu da. Manrique, fijemo a la izango zian tunai zangostean berbada bere filmea. Eta orduan baserritarren bati galdetuko zioan nola izan behar zuen hori euskaraz. Bere filmea benetan surrealista izan zedin. Zergatik baina baserritar bati ezote gaitu careful glorizatzen. Ez, baserritarra yankiaren etxea sentzen zuen hauan. lorategia jorratzen ziona, badakik. Folklorikoago izango zuan, pilotari bati galdetu ziole esango bagenu. Filma ez ezik, Emakbakia eskultura baten izena ere bada. New Yorken dago, Ruperrek ikusia du. Zurezko gauzatxoa omen da. Manraik, lehen Euskal euskultorea oteden asigara ez dabaidaka. Ez dugu guzte ala izendatuta gaitzituko zitzaigukeenik. Tira, garbi dagoen aduk, Emakbakia lehen Euskal filmea dela. Ruper Ordórizaren irriñoak ironia tanta maltzor badauka. Erran hiek anitz plegu ditu. Paperean idatzita hiduri duena baino luzeagoa da. Lugarren denboraldiaren, hogegarren saioa egingo dugula ospatzeko, gaiari buruz, gauza bat edo bi, ikasi dituen gonbidatu bat ekarri dugu kurera. Josu Martinez Zinemagilea Ikerlaria Gabriela Bestiren maiu poetikoa Pantaian, formak eta istorioak zizelkatzeko erabiltzearen aldeko ekin zailea. Joseba Sarrión handiari bezala Elkarrizketa ma mitxua bost zatitan zatitzea pentsatu dugu. Naiz eta gero, denak berriro bat eginda igorriko ditugun. Editatuta noski. Okexo, Josu. Noi, bai, kexo. Eta, Azteko. Zinema egin ikusi eta ikertu egin duzu. Nola nola ordenatuko zen ituzka denboran eta garrantzian? Bueno, badera erresa asteko, ez da. E... Egin ikusi eta eta ikertu, nik ustut ut lehenengo ikusi litzatekeela ez da e, naturalena. Egin igual bigarrena eta ikertu hirugarrena, baina ez egit. Hiruak aldi berean ez eso te egiten ez ikusten duzunean egiten ari zaren, zure zure begideraekin Arisarelerako sinema egiten aldi Eta eta ikertzearekin gauza bere esan, esan daitekez e, Baina, bueno, tegit Gero, pentsatzen dut nere belaunaldiko asko bezala Horretaz gain, e, zinemana agertu nahi zela oso humetatik Zain, iraitak zeukan kamera, bideokamara hoietako bat Eta hor da nere haurtzara guztia filmatuta dago Eta horretaz hasieratik e, asieratik ba, oso familiarizatuta nago <laughs> kamarekin ezto dreadot daukala oinez asin nintzen momentua ere eta bueno eta hori gainera gero eta gehiago izango da horrela, ez. Orduan ez da ekid ba, ikusi lehenengo zaletu eta eta batera ba eksperimentatzen hasi eta eksperimentatzen hastera egin batera eh gogoetatzen hasi, hiru gauza nikusten daiko lotuta daudela. Estropeatzen du ikarlariaren begiradak, eh Sinema, sinema sale izaten jarraitzen duzu edo ja deformazio profesionalakera bat jandu zulez aletasuna. Bai, e, ez, ez, ez, nik osa, sinema ikustea gustatzen zait, e, eta justuki, ba, gero eta gehiago ikertu ni gustut, gero eta gehiago gustatzen zaitzula. Gainera ez naiz ni oso, e, ez da egit, e, ola kritiko sorrotzegia, esan nahi dut, ba badaki zer gustatzen zaidan eta badaki zerretzeidan gustatzen, baina ez gehiegi gustatzen pontifikatzea eta horrelako gauzak, ezta. da ikertzen, ikertzea dagokionez gehiago interesatzen zait e, e, nolabait e, teknika cinematografikoa eta horrelako gauza baina gehiago filmaren inguruan e, gertatzen direnak, hau da historia eta eta gizartean nola esplikatu daitezken e, e, zinemaren bidez Eta kasu horretan, ba, bueno, horretanako otrezna dira filmak, ez? Baina filmak izan daitezke oso onak edo oso txarrek eta eta hori horrek ez dauka zerri batzutan filma oso txarrak izugarri interesantea dira. Agian ona baino interesanteagoak e, epoka bat ulertu alizateko. Inguruari apurbateekin da, Euskal Zinemarekiko obsesioa, ala Euskal Zinemaren ideiarekiko, nozioarekiko obsesioa eh, dugula uste duzu Euskaldunok, izatekotan. Nola ikusten duzu eta norantzadoala uste duzu eh, asuntoa, Euskal Zinemaren asuntua., Bueno, nik uste dute hor... Eh, Baia, ba, eskotan esaten dela, hori Euskal, Euskal Zinema zer da, zer resta, eta... izaten da hori Zinemarekin beste zerrekin esango espaliz bezala. Nik uste dute e, Zinemarekin esaten denean, Azkenean horren atzean dagoela galdera e, e, zabalago bat, eta da, Euskal Herria bada, edo ez da, Euskal Herria baldin bada, Euskal Zinema egongo da, ez da, batzuetan, bat e, e, Euskal Herrian sinisten ez duten jendeek, kritikoek, edo, edo, edo, edo zuzendariek, edo, E, nahi dute refusatu hori fal, faltxua balitz bezala ez da hori euskal sinema ez dago, ez du balio riburuz ez da atzea, baina benetan ez da sinema riburuz ez nahi ez dutela edo euskal sinema riburuz interesatzen etzaiena da atzean dagoen ez da baida esako euskal herria existitu egiten den orduan euskal sinema riburuzko ez da baida bueno, niri noski irbitzen zainela interesantea eta eta Eta bueno, ba, nolabait e, gainera plantea beharrekoa, eta e, kasu askotan, ba, esaten dudan horregatik, es, ba e, mm, maia akademikoan eta maiak artistikoan, nolabait eh E, ba, jende batek preskribatu duelako horretas hitze egitea alferreko lana da, horretas hitze egiten dutenak ez dakiz dira, ba, gaur egun oraindik ere iruditzen zait eh euskal sinegileek, euskara ezko sinegileek eta sinegile eh banolada itzutetsuenek ies egiten diota gisa. Eztabai horretan ies egiten diotela, ba gail inkomodoa delako, es. Eta iruditzen zait ez dauka l'entsua, eskeri gai inkomodo bat izatea, gain natural bat, ba, beste arlo batzuetan eh hain ba, arantzatxua ez dena, ez eh? literaturan edo, edo kanta gintzan, nien hori ez du galdetzen e, euskal literaturarik badagoen edo estagoen, ez dagoen. Eta inori etzaio inporta e, euskal idazletan ikusten dut euskal idazle bezala katalogatua izatea. Eta euskal sinemaren e, kasuan, ba, batzuei bai molestatzen dira entik eta horrek. Mm -hmm. Bueno, azken nien eh bai, galderan bertan dauza trampa eta da, tanola fokatzen den gai, eta eske enfinen galdera hau arrazoia besteak beste ez ta ikerlari zakiet eta gure sorlekoa euskarazko lehenengo firma firma aurkitu zenuen ura zaiztugu bai ta pizkarakontai oso labur laburra ezagutzen ez duenarentza zertan zertan den da bueno Mori ba, eh historia hori da eh ara ni Ari nintzen ez da doktoret egiten Euskal zinineema dokumentala CH1 eta bueno, ba, interesatu nintzen Euskal argia buruz Mintzatzen ziren dokumentales, historiako aro desberdinetan daba zegoen bat oso oso laburke ipatzen zena Euskal Ziineari buruzko historia liburuetan eta oso datu konfusoekinten zen NB. Mare izeneko egile batek egin zuela daturik etzen apenas eh autori horretas, sentesen sorlequa deitzen zela eta bueno, ezpi buruzko firma bat zela galdutzat zegoena, galdutzat ematen zena eta eta bueno, ba sinitzen galdezka eta kontratu nintzen seguidan denek aipatzen zutela Iturri bat eta bakarra, artikulu bat e, gure herria diskarian agertu sana hor garaian. Eta bueno, ba, no la señor que tiene reserva ba, bat ba, pentsatu noen ba men edo zer eh, deskurtzen dudalak gehiago izango da eta iparraldean pizke bat bilatzen eta bereziki iparraldean eta iparraldeko euskarazko garaiko prentzan eta mapatean nerebearen aurrean topatu nituen aimat artikulu inorka aipatzen ez zituenak eta ba, informazio berri asko ematen zutenak, zutenak. ez, Lehenengo, m.madre, zela deitzen m.madre, eta hori kasi erridikulola deitzen zen gauzabatzen zen. zen. Euskalzin Euska, Euska nirmari buruzko liburu guztietan m.madre bezala agertzen den hori, da, mesie madre horrela agertzen zenako artikulu horretan idatzi, eta benetan andre madre deitzen zen, azparnekoa zen, eta euskalzin egila izateaz gain frantzis generala. Eta gero ba, beste gauza asko aurritu nituen artikulu hoietan bestea beste, beste filmauria euskeraz dela. Orduan no, zergatik que asko esko gutendida galdera da zergatik, eh e, orain arte ez ginekien zer honetaz ba eske erantzuna sinple bezain tristea da, ba gure e, sinemaren historia idatzi duen jenteak eta gielako euskararik eta ez hitzaielako burutipasa ere egin Euskarazko Iparraldeko prentzan bilatzea. Datua egor zeuden, nik ez dut inorego imagenarik egin, egin dudan bagarra da Iturrietan joan. Eta horretar da parte garaiko Iparraldeko eh, hainbat eta hainbat euskaldunen memoriaan gelditzen zen filmadori Joan Barcelona eta eta pizke bat eh, ba, bueno, hori bilatu, ez. Gero, bueno, ikerretaren Jarreitus so kontatzeko, baina ezkenean eh, lortu nuen eh, Parisen Andre eh, André Madrezzenaren emaztea, eh, alarguna aurkitzea. Eta arek zeukan filmaren kopia bat txean. Konbentzituen nuen film hori Euskal Herrek Universitateren eskutzi zezan. Eta, bueno, ba, norabai, aurkikuntza etzen osoa izan zen da, berak zeukan kopia. Eh, etzen kopia finala, baitzik, eta zen kopia bat... Eh, La, lanerako kopia bat, kopia intermedio bat, ez. E, orduan nerai hartan nola irudia eta audioa bakoitza alde batetik hartzen ziren etzeuen Susanego soinurik, ba zen e, irudi montaila baina falta falta sistem audioa, es. Justuki bakuesko euskarazko audioa, es. Da ematen zuen hori e, paradoja bat edo maldizio bat, ez. E, e, e, e, genen, ote cierras, ba, claro. Mucho ba, euskarazko lenengo pelikula baina e, Justuki ezkenuen tapatu horren proba, ez? Bueno, proba bai. Filma hori euskara ez dela, bueno, prentxan agertzen da, lekukoek ere alagor dute, eta nola hori nahiko furrogatu txate eman Baina, filma bera, e, bueno, filmaren soinua hobeto esan daba, ez da, ez da agertu. Mm -hmm. Nik uste dut, e, hori kopia hori existitu dela ez dago duerik, E, existitu dela esan dut, ez. existitzen dela ba ez dakit, horreindik e, alik eta pilaketa mm, horretan alik eta bilaketa egin dut mundu osoan zehar eta ez aurkitu baina nortz daki, ez da ez, ebal, munduaren mastermatetan dago kartoi batetan ba, kopia hori gordeta Egia da, egoera zabaltzen duela ikerlari bezala eta euskaldun bezala nola baiteko... Urgabetasun egoera bat ezeta balddakigu egon zela e, filmean ondoabait tzindaria izan zena, euskaraz filmatu izan zena. Eez existitzen kopia soinuaren kopiarik eta horre zabaltzen dizkigu galderak eta ziurgabetasunak e, batakindolit arkeologo bezala edo dografo e, bezala, arxibero bezala e, galdu dugunaren gainean ezta. E, estakit sel eh, nolako uchar, horri, utsun horitatiz eri hasi ez dakegu. Bueno, ni gustut eh da kasualitatea. a euskerazko lelengo filmak soñuri k es izatea, eh. Da hori oso adierazgarria da eta irazten duen lehenengo gauza garbigita garbi da. Ba, gure kultura estela egon eh, ondo kordea, estela egon artxi bategi hundietan klasifika haizik ba, eta gure kultura eta gure memoria eh ba, eta etxe zokoetan egondela e, importanteari gabe, baliorik keman gabe eta kartoietan aukitzen dela, es ba ba, bueno, ba egin handi batean orain artekoa, es horretan ba film hau ere horrela ze topatu dugu eta bueno, esaten kezatendizu, es baditzira ere horre, horrelako altzor gehiago aurkituko Hagian filma honik ikenduko diote lehenengo postua ah, benedik aurrera, beste batzuek, ez? Da, fil, da filmekin bezala, beste, beste imat gauza, ez? Baina, bueno, nik ustuz pixka, gure kulduranen metafora ba dela zentzu horretan, ez? Eta, bigarren zentzuan, ba baita ere, ez? E, nola baita, e, nire jasko gustatzen zait, e, beti ideia horrekin jokatzea, ez? E, Zutzerri honen diak, ez zaten zuela, ez, ez den herria gara, eta, eta bueno, zentzu horretan, ba de esa, de una gavesia, so justo aquí, esa era eh, arraso y ahora que esa era eh, poética, ahora que eigné y tenga, y tú ves, eh, legase, que so tenso, en Ura, es una eh, eh, soy de un país que ni existe, justo aquí, in existencia ahora, so en, en una época existimos un poco, en otra época existimos un poquitito, pero en la época que no existíamos era cuando más existíamos. Eta bueno, hori, ba, hori xe, ez dakit, pintore itxuz eta, eta espatale hori mainguz, eta e, kantari gorrez betutako herri honetan, ba, bueno, ba, e, agian metzin zen bestelakoa izan e, gure nengo pelikula. E, Estaturi da. gabeko nazio bat, soinu bandari gabeko pelikula bat, ez da? Hori xe, horretatiba, <laughs> <laughs> lehen irakurri berri dugu, E, Koldo Izagirren gure sinemaren historia petrala ez oh. Apur bat izango du horrek nolabaiteko serikusia eta baina bueno garaibatean hasi ziren nolabaitere hobeto gordetzen gauzak edo izen ofizialago batzuekin egiten kontuak agian pixka bat existitzen hasi ginen da orduantse zot eginen gutxiago existitzen hasi edo ez dakit horrek saltzun petrala egin edo Koldo Izagirrek ere beraki izan egin ditu filmak aritu da eta berak, petral dituzion, petrala ba. izan da, asten ari da despetraltzen, edo... Eee, bueno, bai, konzitzagirren e, nik bai, petrala ditzen dio, aztapenetik ez, nik dut petrala dela batez ere e, gaur egunen arte iltzen den, komunikazio kate bat delago cinema, euskal sinemaren historia izan nahi dut Inork ez daki aurrekoak zer eginduen, baina hori edutzen da gure aurko egunetara ino Inork oso jende egutsik ikusi dituken dut eta ete ben, bein eta berres pasatzen dituzten biedohiruak eh, Laronga egarra namarkarako filmak eta lehenagokoak zer esanik ez Eta hori gertatu da, denbora guztietan, Antjonez egizak berak etzat, euskal sinemaren izugarrizko e, e, teoriak egiten zitu edarik, e, e, zuen maizki gure sinemak izan behar du euskalduna, e, arte sanala, zer, irugarren munduko, e, zera hori daukana, eta hori ez da existitu erain arte. Tzekien gotzone lortzak hori egin ez <mimus> zuela, eta beti horrela izan da ez. Eta unik izaten dute kate begiz kate begi, joan den kate bat e, izan dala. Euskal Zinema. Curioso da, nola gainera, denek oso antzeko filmak egin dituzten. Eta bueno, ba, gaur egun ikustu dut petra beste puntu batetatik dut horrela. Eta imezte sinema egiten du, du, egiten dutenen arteko komunikazioetatek, bai zik eta nire ustez Euskal Zinema dauken e, problema nagusia gaur egun da sinema e, bera berdefinitzen ari den gara jauetan, ba, eta zinema nazionala, zi, frantzesa zinema espainola eurak ere e, biziraute gozoia izango duten gara hionetan ba, Euskal Zinemak e, beste eliega batetan jokatzera e, dedikatu behar duela lehen bai lehen edo bestela ba, desagertzena duala eta ba, justuki bere petra altasuna horti daktorra o sea, e, Euskal dut komunitatearen gana beste kulturraldiarazpide batzuen aldean segutxi eutzen diren euskal pelikulak, segutxi ikusten diren haupatxe e, bestek egiz lan zituen irrogo eta marmila ikusle, baina gerostik e, bera eta bera joan da, egual loreak ekin e, pixka bat e, rekuperatu da, baina oso puntuala da. Normalki euskal pelikulak egin egiten dita izu garri gareztia dira, baina e, ez dira ikusten, eta ez dira ikusten ikusten dut ba, Horregatik jokatzen dutelako, liga batetan oso gauza gutxi egiteko daukatena, gertz? Aipatu dituzu, dituzu bi filme guk apuntatuta genituenak, nola baiteko inflexio puntutasuna edo e, gotzi esan diegunak, ezta da? E, Aupatxe beste, e, loreak, e, bera, agian amalur bat izan ziteken, E, nola bizi dituzu inflexiopuntu horiek, komentatzen ari zineraen aldetik ezta, e, ikusten dugun e, Euskal Cinema edo ikusten heltzen den e, Euskal Cinema, ikusten duzu krexendo bat e, egon litekeela, dekadentzia garbian gaude... E... Ez da egit, hombre, zuk estaten dituzu nirurak dudari gabe inflexiopuntua dira, baina gara joso ezberdinetan. Amalur... E, amalurren... E, garrantzia historikoa nire ustez bere balio filmikoaz estetikoaz aratago da herriakren e, kin batera egindako filma bat izan zela hau da e, era bat autofinanziatu herriak finantziatu zuen filmo bat izan zela eta herriaren tresna bat izan zela egoera bati aurre egiteko, lagait publikoa, bera ere oso protagonista izan zela filma horretan gara ere horrelakoak ziren, eta nahi duzun guztia A, e, bat zegoela goze bat, nahi bauzu, ez da, amalur bezalako filmaten txatu hau ere izan lezak horretatik pixka bat, ze hau beste da lehenengo filma egiten dena, ba, kasi e, urte euskarazko filmarik egon ostean egun gabe, egon filmarik egin gabe egon ostean, ez orduan ba pixka bat ere, badauka, bait, akontesimiento eh sera e, hori, ehz, eh den hori bueno, ba ambauri ba filma bat bakarra da, ba bateanago agertzen da Denogwas, quasen. Eta malurrekin ere pixka bat berdina zen. Gerostik eta OPH beste taloreaken artean hasik urtero espada urtero filma bat edo bie egin dira euskeraz, eta eta esaten duen bezala, oso emaitza txarrak lortu dituzte oro Loreakek, ere, akaso izango luke ba, egin den nolabait e, marketinean ba, esan dira kon, hau da, lehenengo filma euskeraz egongo dena, ez egizzer, de seksio ofizialetan, eta nolabait esango balute bezala, e, hau da, euskeraz egin den lehenengo filmona, eta orduan, mundu guztia joan behar dikustera. Baina, hor dik aurrera, eh, horre eke inflexioe puntu bat ekerriko du. Bueno, ez dakit, zenda, hemen dik aurrera urrengo urtean egiten den urrengo filmara ez da, gente, berdina joango ez da, guntxea hori gerez. Hau duan, itzultzen aiz le, lehenago kola, nik uste dut Euskal Cinema jokatu behar duela beste liga batetan. Eta beste liga hori, izan behar da, eh, nabait, akontezimiento hori, bihurtzea beti eh, akontezimiento. Hau da, Euskal komunitatearen gangeiago zantratu eta, ba, pixka bat, gehiago, e, klar, hori, horrek zinemaren beraren izagerekin e, hauztura bat dakar, baina zinema bera ere e, e, transizio aroan dagoen momentu honetan e, nik uste dut hori dira salbatzeko izango duen modu karra hau da, teatroa egiten den bezala herri herri zinema pasatzea eta e, zinemaren e, nolabait e, ekitaldia bakarre egitea, jendea, eramatea, evento batera. Eta horrela funtzionatu duten pelikulak azken urteetan eta gure kuk egin dago leioak izan liteke adibide bat, baina baten batek esango du eta arrazu ere txio faltako gaiare alako zuela presoena eta agian bizkara salgu espen izan daiteke, baina gartxot bat adibidez, gartxotek asko ere emanaldi e, e, gehiago eginditu herri-zerri e, zera, sinema e, aretoetan baino, emanaldi, eta eta eta eski, nik ez ditut zenbake, baina joakatu kono gezkoa asko zera ikuslegiago egin dituela herri ez eta sinema komertzienetan. Eta nik uste dut, horretara joan beharko luketela Euskal Filmek. Merkatu txikiago batetara, e, nolait, ba, mikro, mikroan, oza, zeure komunitatean, e, gero a, azteko e, aukera izango gute filme batzue, baina lehenengo, ba hori ez, sare bat osatu eta ni gustu dut incluso ben, benetan ondo planteatuko balitzorre hori e, ba, izan daitekela ere sentzu batetan e, bideragarria esan nahi dut gaur e, e, egun Euskal Herrian ida e, edo nondo de cultura elkarteak zuzendariari eh, eh, eh, presto dena egabateko egun eh, edo berri un euro horrenako zerbaitetan egabateko beste gauza bada ez da nikuzuz Euskal Cinebax entzuerretan bideo horretan berri inventatu behar, behar loko lukeela uh -huh. bai, azken finion Gabriel Ares tere patuduz arrera enxabik eta eta bueno Maiu apurba garesti ezote den, baina gauza horiek azken finean bermoldaketanetan aldatzen bai. Aldatzen ari ere, ari dira, naiz eta garestitza izaten jarraitzen duen Bai, bai, baita bai, garesti izaten esakitzen bai, iztatu darik, ez Ezekit, ba, igual maiu bat baino gehiago esan genezakit Zine bat dela taladro bat, edo askoz komplikatuagoa delako bere mekanismoa Baina, baina, ez tekit, e, Eta hori nikitza egiten dutanean batzuekin, zinegi batzuekin, eta digo que eh bakoitzak eh, ba, eh, argi izan behar lan norentzeko egiten duen, eh? eta claro, hor ere badago jentea euskaraz egiten dituena pelikulak euskaraz egin eskero ba, gehiago lortzen direlako es erdea egin eskero, baina ordan, horrekin ez da que ba igual hecha la baina baina bueno, ni benetan usteudeta ba loreak vera Loreak berako, Moriartikoek eta ere, nik dut oartzen ari direlo horretaz. Gauzatik eztu besteeketzen, no? nik uste dut nuen akeztu bezan nahi zine basaletan egon behar estenik. E, Moriartikoak eurek ere konturatu dira nik uste dut gero eta gehiago Loreak ekin balaro egunean, kanpoan izugarri premiatu izan zen pelikula bat izan zela eta hemen oso jente gutxi ikusi zuela. Oso gente gutxi ikusi zuela eta egin nuen ikarketa txiki bat hori ikusteko pelikula hoiek herrietan eta Nola zabalduz ziren da, lagogei egunean, bakarrik ba, gehi eta lesbianen elkarte batzueko, zahaldu e, zuten baina, besterik ez, ez, eta loreakekin ikusi da, egin dutela esfortzua herri zerri joateko, eurak joateko, eta horreren ba, bueno, e, muga pasatzeko, iparraldean e, beharrezkoa denean pelikula gratis utzi, ba, gratis usteko, eta nik uste dut, ba ez da egit ba, hori, euskara ziren ba, gerturatu egin behar dela bere publikona, eta, Ba, egian, sinema e, beti egon da ez, hori, glamur, faltxu bat ez e, jantzita eta hori beste herrialde alde batzuta, baina, ona, entortzen zerenean glamurra erakutsi nahian, gara batetan agian asko kobratu delako ba, batzutan ridikulola eno geltzen da, nire ustez, eta ez da egit, niko horrela hortik ikusten dut bidea. Barruari buruz, barrualdeari alde ari aritu gara, baina gaurko saioan kanpo ere aritu neko genuke. Ibilizara antolatzaile, agitatzaile, propagandista e, iruneko punto de vista jai aldiura e, bilbora ekarriz, e, Sele Basque, e, bueno, e, ziklo horretan, eta ikusita ditugu Orson Wellsen e, dokumental parea, eta e, Mac Iberren e, atalgo angarri hori, e, 8 apegidos baskoz eta el lobo ikusi gendituen, eta nintik zaurituta jarretzen dugu ordutik... dutik. E, ole no gustando su campo con begirada hori eh euskaldunok sinemaratuak izan garenen kanpotik bueno este gita el galdera eh igual piska ezaila da gauza asko eh ezartutuzu gaurne nik uste lehenengo eta behin egia e, da eta hori egia da egia da eta da bat e, Si lebas esaten zen bezala en Besala, sinemanen asta peneti bertatik, Euskal Herria asko filmatua izan dela. E, Lumierren haiek eurek ya ja, gaiten duten hirugarren pelikula bihartzen eita dute eta hortik aurrera e, hau izan da erron bat hainbat hainbat personajena. Asta denek ikusi dute gainera eta ja, nieruaz lenego punto interesatua herri berezi bat. Herri e, berezi batik gustatzen inglesek, irri-agresi e, bat ikusten dute Frantsesek alemanek, jose lianik, jo, georgiarrek, denek. E, orduan hor badago gogoetarako kontu bat, horre, enziklo horretan atxagak zuen, eta, bueno, ematen du atxagak ezaten duen ez, horre lanela ez, baina, bueno, eta e, ez da atxaga izan behar hori kontu datzeko, hor ba, badago, romanticismo eren eragin bat, eta diskurso romantiko eragin bat, eta norabait lehenago pintura costumbrista cosada eta eta hainbat gausak ba bueno, eraikitzen dute euskal Txeraren, e, euskal herriaren irudi postal irudi bat. Ta hori asko reproduzitzen dute e, antropologo Helenengo, es. Es azulegikak eta tensuen e, del Cromañón al Carnaval iburuan nacionaliste baño lehnago, o sea, gegu geu ginela, es e, da e, antropologo Europarec Gu, gu, Gurega ebozaz uten etxizoa sinistu genuele engo, a pueblo hechizado, pueblo este quiser eh tal, hori etortzen mira Kanpotik euri esatera zer geren. Ordan geu sinisten do Eta sinemarekin ere, ba bueno, ba eh egia da, hor saguel, se te gusto ye dutela euskaldunen irudi bat e, ba horrelako sia, es, karta postalekoa. Berealde alde eta bere alde txarrekin. Alde honasekin da, gara esartzen duan. Denek, denek onartzen dutela gero orain hemen onartu ere egiten estena. Erri bat bat dagoela hor, herri bat bainera oso e, zehaztua denek onartzen dutena, Frantses espanjol denek, zazpi provintziako herri bat, euskeraz e, ari den herri bat, e, nortasun e, batekin galdu nahi ez duena. Eta, bueno, hori da e, nire ustez parte positiboa, zein da parte negatiboa? Bueno, Hortik kanpora, hor, hortike barrura, inorreztuela sartzen. Ada Beti, e, intemporalidadean, e, galdutako e, herri bat filmatzen dutzen, has? filmatzen dituzte, eguneroko lanetatik kanpo, eguneroko e, problemetatik kanpo dagoen, herri bat, herri, on, herri sorion txu bat, arkadia sorion bat, nolabait, ez da inorri ikusten... E, Izerritan. Sí. Como le nagoaten, ¿eh? Como le nagoaten, esta niñora igusten... Está ahí no lezán. Song... Eh... Ba, mm -hmm. oh. eh... Orson Welles, que egiten du filmabat, Berroga Tamagostean, Euskal Herria y Gurús. du ahí ere egiten, Franco, en el momento que en Euskal de Bekatu, te dago, emendigo, eta Vera. Esteri, que du esaten. Eta, vexik abat, o sea... Zeta ez dira politikan sartzen, ez da hori ez dira, ez dira lurrera, lurrean gelditzen, ez dira ez dira preocupatzen Dunitaz, ez. horregatik antxonez egizak eta egin zutenen, eta koldu izagirreketa ikus, ikuska saia arrazoi errekin zinemarin e, historiako lehenengo lehenengo filma soinuduna de Jazz Singer da, jazz, jazz kantaria eta hor, lehenengo ikuskan ikus, buruz, ikuska bat zen, eta gertzen arrantzale bat Da, rantzalea ez, atenzion, rantzalea nahiz, baitu laba, eta rantzalean ezaten zionkandu nire. Nea rantzalean, baitut zaspi zen behar alaba, eta putak basatzen ditut haueki e, kastolara eramateko. Nei dutalako Euskal Asingazide zaten, eta ez dakiz zer. Tan jonek eta ditzen zuten The Jazz Singers. Zaten zuten lehen da biziko aldia zela. Zine baren historian, Euskal Dunak mintzatzen zirela beraien problemetaz, eta ez bakarrik e, kantatuz edo tantzatuz edo edo rito baten. Hor yes. duan, bueno, ba, horrela ikusten ditut nik e, kanpokoek e, Guregana egin dituzten e, guren kuri buruz egin dituzten begirada, ez? Nolabait ba, bueno, berealde onarekin eta berealde txerrerekin meroin bere jarri gaitutzen mapan neurrialdietan, ne baina bueno, ere sortu dute guri buruzko imaje bat esken geuk ere sinestu duguna eta ba beste gauza asko diskutatu da itundena. Gero badaudezuk aipatu dituzunak, bueno, giberrenak eta bueno, baina hori izan zaiteken, osea norkez dizu ezaten guk ikusetan dugunan albaniari buruzko filma bat eh, ba, eta git, misurin eta ba, albaniarrak ez dira bat ere horrela baina, bueno, oiek, ez da, hori anekdota, eta filma espainoilei dago gionez, no, bueno, eus duz gerrako filma direla, ez, ez dira beste lartu behar, spanisha fer, ez da, hori. Ondo, onda, bueno, kampotik, barrutik, esan duzu, molde, borri, berrietara moldatu eta ikusten duzu badela mugimendurik hor, urrengo urteak interesgarri datuzkigu. Bueno, baita ba, esgarri, seguro, baiet. Nik errepikatuko, baina uste dute horixe, e, e, e, Euskal Zineba eta Euskal Zineba Gileak, ba, lehratu berko digela, gero eta gaiago, esan duanera, beraien komunitatera eta beraien komunitatean, E, right. Osa moda handago denean esatea, ba, cinema e, sostenible bat egiten. Osa, e, zena, bestela ezin da izan, e, izugarrizko e, e, dirupiloa kostatzen da pelikula bat egitea, eta horrek izan behar du etekin kultural bat. Eta nik dirubitzen zaito, etekin kultural txikia daukatela beste zer bat zuen aldean. Ikasi beharko da, horiek sozializatzen eta... eta ez dakit, eta bueno, horrelat pentsatzen du. Nik askenengo, galdera trampabate egingo nizuken, barruaz eta kanpoaz, eta barrutik ikusten denaz, eta kanpotik ikusten denaz. Bada gurea, bada euskalduna ez den zinerik, Bueno, eh este git, gurea este en cine eh, cineadic, es que gu, eh, bueno, le lengo gu hori behargolizate que se Ez da kit eh cine vera bai, arrasidu su cine vera denaiz damit que gurea edo bater es, es eh. Nik gustu dut eh, Dara egite eh, negatiboan planteatuta nik abiles asko ze eh, neureagoa sentinezake eh, dakit, filma errumaniar bat ez eta 8 apellidos askoz niri, niri era, eraso eta eraso bezala sentitzen dut egiten ditan zera gates hori da, merri hori tuntzeko antxonez egin gana arek ezaten zuen eta oso kritikatu behar izan zen, eta oraindik ere ere hori talibanismo fama bat dauka eskoren artean euskal sinemak izan behar zuela, euskerazkoa eskoa beragizten zuen bilatu behar zela estetika bat hori, ez da beharriagoa izan eta irugarren zuen, eta hori zen esalantzalean sortzen zuena e, zineke no la opresión eta bueno, hori esango nuke, zein ez zen gurea ba, jode, benzi, gutxi-gatzia esentitzen hauen zinema, ez da nirea, beste guztia babai, beste guztia hauen hartu esak niretzat. Oso ondo, ba naikoa perlatxo utzi diguzuleak ban, <laughs> etengo dugu gorko elkarrizketa saio berezi hau Eskerri asko. Josu Martinez gurean ba. izategatik bueno. bezar geratu baldin mazai zu esateko hau da momentua. Ez ez, es, es, bueno, eskerri Gasko zehu behi. Ez eta beste inoizatortzeko zeharugon bidatu da ere bazauden, gait? las errandera. Hasta vale, va. uko sai tuen. Sai bastauden. Saudela xa i. Bastauden ki u. Hasta uko sai tuen. baitira i lotzaren gorputean baitira ilo Eremus Campo. Buveni su bom e simichu.